A Máté írása szerint való Szent Evangélium 26. fejezet. És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, mondta az ő tanítványainak. Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepelésen, és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítessék. Akkor egybegyűlének a főpapok, az írás tudók és a népvénei a főpapházába, akit Kajafásnak hívtak és tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. De azt mondják vala, ne az ünnepen, hogy zendülés ne legyen a nép között. És mikor Jézus Betániában, a poklos Simon házánál vala, méneő ő hozzá egy asszony, akinél vala drága kenetnek alabástrom szerencéje, és az ő fejére tölté, amint az asztalnál ül vala. Látván pedig az ő tanítványai bosszankodának mondván,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 Valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ez én velem cselekedék, az is hirdettetik az ő emlékezetére. Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskariótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz memvén, monda, Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt, azok pedig rendelének néki 30 ezüst pénzt, és ettől fogva alkalmat keres valahogy elárulja őt. A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván, hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre húsvéti bárányt? Ő pedig mondta, menjetek el a városba, a ma bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki. A mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. És úgy cselekedének a tanítványok, amint Jézus parancsolta valanékig, és elkészíték a húsvéti várányt. Mikor pedig beest veledék, letelepszik vala a tizenkettővel. És amikor esznek vala monda, bizony mondom néktek, ti egy elárul engem. És feletté megszomorodva, kezdék mindannyian mondani néki, én vagyok-é az uram. Ő pedig felelvén monda, aki velem együtt mártja kezét a tába, az árul el engem.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 amikor újjaniszom ezt veletek az én atyámnak országában, és dicséretet énekelvén kimenének az olajfák hegyére, akkor mondanék ki, Jézus, Minnyáján ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáinak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondanéki.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 Üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát kezde szomorkodni és jötrődni. Ekkor mondanékig, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kisé előre menve, arcra borula, könyörögvén és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor méne a tanítványokhoz, és aluva őket, és mond a Péternek. Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Ismételméne másodszor is, és könyörge mondván. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem egy pohár, hogy ki ne ígyam, legyen meg a te akaratod, és mikor visszatér vala, ismét találá őket, mert megnehezettek vala az ő szemeik, és ott hagyva őket, ismételméne is imádkozik harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván. Ekkor menne az ő tanítványaihoz, és mondanékik, aludjatok immár, és nyugodjatok. Ímé elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk! Ímé e elközelgett, aki engem elárul. És még mikor beszél vala, Ímé e egy a tizenkettő közül, eljöve, és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. Aki pedig őt elárulja vala, jelt a nékik, mondván. Akit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt. És mindjárt Jézushoz lépvén mondva egy mester, és megcsókolá őt. Jézus pedig mondané ki, barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra veték, és megfogák őt. És ímé egyik azok közül, akik a Jézussal valának, kinyújtván kezét, szabjáját kirántá, és a főpap szolgáját megcsapván, levágá annak egyik fülét. Akkor mondané ki Jézus, Ted helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak,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 Hamis biztonságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt. És nem találának. És no, a sok hamis tanú jött vala elő, mégsem találának. Utoljára pedig előjövén két hamis tanú. mondta. ez azt mondta, leronthatom az Isten templomát, és három nap alatt felépíthetem azt. És fölkelvén a főpap mondanék, ki, semmit sem felelszé. Micsoda tanúbizonyságot tesznek ezek ellened. Jézus pedig hallgat vala, és felelvén a főpap mondané ki, az élő Istenre kényszerítlek téged, hogy mondd meg nékünk, hogy te vagy éj a Krisztus, az Istennek fia. Mondané ki Jézus, te mondád, sőt, mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni, az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az égnek felhűlyben. Ekkor Ekkora főpap megszaggatá a maga ruháit, és monda. Káromlás szólott, mi szükségünk van még bizonságokra, ímé e most hallottátok az ő káromlását. Mit gondoltok? Azok pedig felelvé mondának, méltó a halára. Ekkor szemébe köbdösének és arcú csapdosák őt, némelyek pedig botokkal verék, mondván. Profétált meg nékünk, Krisztus, kicsoda az, aki ütt téged. Péter pedig künnül vala az udvaron, és hozzámenvén egy szolgáló leány monda. Te is a Galileabeli beli Jézussal valál? Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadá, mondván. Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiméne a tornácsra, meglátá őt egy másik szolgáló leány, és mondja az ott lévőknek. Ez is a názáreti Jézussal vala. És ismét megtagadá esküvéssel, hogy nem is ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók menének hozzá, és mondának Péternek. Bizony te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárult téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdve, hogy nem ismerem ezt az embert, és a kakas azonnal megszólala. És megemlékezik Péter Jézus beszédéről, ki ezt mondotta valanéki, mielőtt a kakas szólna, háromszor megtagadsz engem, és kimenvén onnan, keservesen síra.